que trobem a la directa 510. Obrim aquesta edició amb una investigació de Gemma Garcia i Jesús Rodríguez que destapa una trama de suplantació digital de diferents organitzacions de l'esquerra independentista, el sindicat de llogateres i el diari digital Vilaweb. Els darrers mesos, almenys 11 adreces de correu electrònic de La Forja, Arran, Endavant, La CUP, Vilaweb, la Taneu-la-Base i el Sindicat de Llogueteres han estat suplantades. En total, s'han enviat més d'una seixantena de correus falsos per captar informació. Almenys dues de les IPs detectades rere la trama són dels Mossos d'Esquadra i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. A la secció Miralls, Guillem Martí entrevista l'educadora interdisciplinària Clara Castanyo, impulsora, juntament amb Paula Castellsseguer i Gemma Lapaz, del col·lectiu Abilis, un espai d'investigació i intervenció al voltant dels malestars, el patiment, les violències, la mort, el dol i la salut mental i comunitària. Des de Abilis vinculen el patiment a les condicions socials, culturals i econòmiques i acompanyen col·lectius en la comprensió i l'autogestió comunitària de la salut a partir de metodologies expressives i corporals. A les pàgines d'opinió, ens plantegem si la religió ha de tenir presència a les escoles. Sílvia Luque, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i Maria del Mar Griera, directora del grup d'investigacions en Sociologia de les Religions, debaten sobre aquesta qüestió. A continuació, Arnau Montserrat, dinamitzador i productor agroecològic, ens parla de possibles sortides davant la crisi climàtica. Només la justícia climàtica evitarà la col·lisió entre els problemes de final de mes i els problemes de bafí del món. Una de les claus és limitar el que és superflu i protegir el que és essencial. No hi ha sortida a la crisi climàtica sense garantir l'accessibilitat als béns bàsics, però tampoc sense posar pals a les rodes els béns de luxe. A la secció Cruïlla, ens endinsem el món dels jocs de taula impulsats per cooperatives i autores independents que des de l'oci i la pedagogia ens apropen a les lluites socials. Guillem Martí repassa algunes de les iniciatives més destacades en aquest sector, com la fallera calavera, un joc de rol amb cartes que recull amb humor personatges i elements històrics i literaris de la cultura popular valenciana, fronteres invisibles, un joc de rol amb tauler, en què les participants es posen a la pell d'una persona migrada que acaba d'arribar a l'estat espanyol a la recerca de regularitzar la seva situació legal, aconseguir habitatge i trobar feina. O Voluptes, un joc de cartes amb 50 posicions sexuals no centrades en la penetració i que defugen la terrenormativitat. Obrim la mirada al món amb un article de Ferran de Vargas que ens narra la història no explicada de l'esquerra al Japó. En contra del relat del miracle japonès, la postguerra en aquest país va estar marcada per la lluita de classes i el protagonisme de les organitzacions revolucionàries. L'expert ens desvela alguns esdeveniments històrics que segurament no encaixen amb l'imaginari que sovint es té del Japó. A continuació, Fernando Díaz del Puente, des de Nigèria, alerta que la revolta contra la policia s'intensifica i reclama un canvi de règim al país. Les manifestacions massives que exigien la dissolució d'un escòmot policial molt violent han atret àmplis sectors de la població i qüestionen la legitimitat del sistema polític vigent. Finalment, l'anàlisi de la filòloga Carla Ramos sobre la situació del gallec, una llengua cada cop més minoritzada. Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Galícia de l'any 2019, només el 52,3% de la població fa servir habitualment el gallec o utilitza més el gallec que el castellà. Obrim la secció cultural amb el reportatge Versos contra la Fera Feroja, en què Eloi Torre rememora el primer festival popular de poesia catalana, que ha passat a la història com el Pris dels Poetes. Un recital que va esdevenir una trobada irrepetible dels diversos accents de la poesia en llengua catalana del segle XX, des de noms aleshores emergents fins a les figures més consagrades. Tot seguit, el relat literari d'Elena Ruiz, titulat El que no s'oblida. I finalment, les ressenyes dels llibres Atrapa la llebre, de l'Anna Bastàtic, Amiant, d'Alberto Pruneti, i Educació tòxica, de John Ellesques. A la contraportada, Àlex Romaguera conversa amb Nasera Dutur i Najima Benazisa, mare i neta de dues persones desaparegudes a Algèria. Tant Dutur com Benazisa participen al Comitè de Familiars de Desapareguts a Algèria, una entitat sorgida del 1998 per exigir que s'esclareixi el destí que van viure els seus parents, El segrets dels quals, afirmen, va ser utilitzat, sobretot per l'Estat, com a arma de guerra per atemorir la població. Més de 20 anys després, a través del moviment Iraq, malden perquè el país nord-africà transiti cap a una veritable democràcia. I fins aquí el butlletí quinzenal de la directa. Salut!